У цьому місці під час бою ординці відборонялися найзапекліше. Козакам навіть довелося взятися до вогнепальної зброї. І сталося, що куля козацька вдарила просто в серце якійсь молодій жінці-бранці. Здавалося, що жінка спить, але на грудях їй червоніли криваві плями. Богун, проходячи табором, підійшов до натовпу. Люди розступилися перед полковником, і він глянув мертві в обличчя. І раптом, ніби захищаючись від незримого ворога, звів руки, здригнувся всім тілом і простогнав: "Оксано!" Другого дня полк вирушив на північ, на білу церкву. Щоб не спізнитися на чорну раду, богун з кількома сотнями подався вперед. Розмірно били копита, обтверду спраглу землю. Суворі й мовчазні похитувалися в кульбаках вершники. Суворо дивився богун уперед. Десь далеко, в мертвій чорно-жовтій пустелі, спаленого сонцем степу, скиглила чайка. 1931 рік Кінець озвученої книги